святого є своє нечисте, у цьому й суть спокуси». «Але чому ви вважаєте, що це сповідь?» – запитав Дженінс. «Вам же самому спало на думку, що малюнок являє собою автопортрет, чи як там його ще назвати, а він символічно оточений пекельною трійцею. Однак він же не означає достеменно, що саме він хотів цим сказати». «Деталі не так важать», – відповів Чернець. Головне, що він розкаюється. Торн і Дженін спильно поглянули один на одного. Торн відчув глибокий розпач. «Можна мені з ним поговорити?» – спитав він. «Це вам нічого не дасть». Торн звів очі на Спілето і аж здригнувся від вигляду його нерухомого спотвореного обличчя. «Отче Спілето!» – голосно і повільно промовив він. «Мене звуть Торн! Священник і далі дивився вгору. Він не поворухнувся, як видно, не почув торнових слів. «Марна річ», – мовив чернець. Але зупинити торна було вже годі. «Отче Спілето», – повторив він, – «ви пам'ятаєте ту дитину? Я хочу знати, чия вона». «Будь ласка, сеньоре», – застережливо мовив чернець. «Ви зізналися їм!» – закричав Торн. «То зізнайтеся і мені! Я хочу знати, чи я то дитина!» «Я змушений попросити вас, синьоре. Чернець намірився був повести крісло Спілето до виходу, але Дженін заступив йому дорогу. «Отче Спілето!» – чим дуж завелав Торну німотне безживне обличчя. «Я благаю вас! Де його мати? Хто вона? Будь ласка!» «Відповідайте!» І раптом усе довкола здригнулося і загуло. На монастирському храмі вдарили у дзвони. Звук був такий потужний, що Торн і Дженінськ аж зщулилися. Страхітливий дзвін розлягався на всебіч, відбиваючись луною від монастирських мурів. Торн похилив голову і нараз побачив, що єдина рука священника натужно тримтячий, поволі зводиться до стільниці. — Вуглину! — крикнув він. — Дайте йому вуглину! Дженнінс притмом порвався вперед, схопив зі столу вуглину і вклав її в тремтливу руку. Дзвони гули далі, а священникова рука, затинаючись і шарпаючи, за кожним ударом шкрябала на стільниці кострубаті літери. — Він пише якесь слово, — збуджено вигукнув Дженнінс. — Чи е, є священника всього трусило, та він і далі силкувався водити рукою. Від болю і надлюдського напруження з рота в нього вихопився хрипкий майже звірячий стогін. "Далі, далі, нужбо!" пиганяв Торн. В е читав Дженніс. Е те Зненацька дзвін рвався. Священник опустив вуглину з судомно стиснутих пальців і голова його безсило відкинулася назад на спинку крісла. Стражденні очі втупилися в небо, обличчя вкривав рясний піт. Відлуня дзвонів завмерло вдалені. Усі в келії стояли мовчки, дивлячись на слово, надряпане вуглиною на столі. «Червет?» – спитав Торн. «Червет?» – проказав за ним Дженінс. «Це по-італійському». Обидва повернулися до чинця – що так само дивився на те слово, а потім і до Спілето. «Вам це слово про щось говорить?» – спитав Торн Чельця. «Черветері», – відповів той. «Гадаю, це черветері». «А що воно таке?» – запитав Дженінгс. «Це давнє місце поховання, ще труське, кладовище сант Анджело. Усе тіло священника знов затрусилося. Він застогнав, так наче поривався щось сказати – а тоді враз затих. Торн і Дженін поглянули на чинця. Той похитав головою і гідливо сказав. «Черветері – це купа руїн. Там була гробниця Тухулки». «Тухулки?» – перепитав Торн. «Був і етрусків такий бог-демон. Вони поклонялися дияволові. А ту гробницю шанували як святиню. А чому він написав це слово? Я не знаю». — А де воно те черветері? — спитав Дженінгс. — Там нічого нема, сеньоре, крім могил та ще здичавілих собак. — Де воно? — нетерпляче перепитав Дженнінгс. Ваш шофер має знати. Кілометрів за п'ятдесят на північ від Рима. Торни Дженінгс на силу добудилися таксиста, потім довго чекали при дорозі, поки він справляв у кущах свою нужду. Тепер, дізнавшись, куди хочуть їхати його пасажири, водій уже шкодував, що зв'язався з ними. Побожні люди уникали червитері, особливо поночі, а завидна їм було туди ніяк не доїхати. Грозова негода поширилася з Рима на околиці, і безнастанний дощ дуже вповільнював їхнє просування. А надто коли з'їхали з шосе на старий путівець розгрузли і вибоїстий. Один раз машина геть застрягла, вскочивши заднім колесом у баюру, і всі троє мусили вийти і штовхати її. Торни і Дженінс до рубця і хапали дрижаки. Дженінс поглянув на годинник близько півночі. Це було останнє, що він запам'ятав того дня. Потім він заснув, а коли прокинувся, машина стояла. Торн спав поряд, загорнувшись у якесь укривало. На передньому сидінні хропів водій – і Дженіс бачив його черевики геть обліплені болотом. Трохи поморочившись із ручкою, він відчинив дверці, вийшов у темряву і став біля найближчого кущика справити малу потребу. Небо на обрії вже світлішало, ніж доходила кінця. Дженіс напружив зір, намагаючись розгледіти, куди ж це вони заїхали. Помало до нього дійшло, що це вже і є черветері. Попереду виднілася шпичаста залізна огорожа а за нею на тлі передсвітанкового неба був ванілий темні обриси надгробків. Він повернувся до машини, ковзнув поглядом по сонному торнові, а тоді позирнув на годинник. Було десять хвилин до п'ятої. Дженіс відчинив передній дверці, взяв водієві ключі, потім пішов до багажника і відімкнув його. Потім кинемацав свою камеру і заклав у неї нову касету з плівкою. Перевірив бліц. Лампа сійнула, на мить засліпивши йому очі, а він аж заточився. Потім почекав, доки очі знову звикнуть до темряви, почепив апарат на шию, і в цю мить в йому впав монтувальний ломик, що лежав у кутку багажника серед масного ганчір'я. Дженіс витяг його, оглянув і застромив за пояс, а тоді тихенько зачинив багажника і подався в бікі ржавої залізної огорожі. Від землі тягло холодною вухістю. Він скоро змерз і дрібно тремтів, ідучи попід огорожею в пошуках воріт. Та воріт усе не було. Дженіс перевірив, чи надійно висить апарат, виліз на стовбур дерева, що росло під самою огорожею, і ступив на горішню залізну перекладку. На мить утратив рівновагу, похитнувся і, роздерши пальто гострий шпичак, важко гукнувся додолу. Опинившись по той бік огорожі, він звівся на ноги, поправив на шиї камеру і рушив у глиб кладовища. Небо дедалі ясніло, і тепер Джинінс уже міг розгледіти навколо себе могили та побиті надробки. Ті кам'яні бувани, хоча й поруйновані безжальним часом, справляли враження справжніх витворів мистецтва. Їхні потемнілі й потріскані кам'яні обличчя холодно й відчужено споглядали нічних грозунів, що шастали між могилами. Незважаючи на вогкий і вранішній холод, Дженінс відчув, що починає упрівати. Нервово озираючись, він посувався далі, і весь час йому здавалося, ніби за ним хтось спостерігає. Він поминав статую за статуєю, і всі вони неначе провожали його своїми порожніми очима. Дженінс зупинився, щоб заспокоїтися і звести дух. Поглянув угору. гору, просто перед ним височіла величезна фігура ідола, що дивився на нього згори вниз із застиглим на кам'яному обличчі гнівом. Джанінса наче жаром усипало. Вирячені очі Бована ладно вимагали, щоб він забирався геть. Поросли густою шерстю лоб, широкий, роздутий ніс, хижу роззявлений рот з товстими губами. Джанінс переборов страх, підніс до очей камеру і зробив три знімки зі спалахом, що трьома блискавицями висвітлив кам'яне обличчя ідола. Торн розплющив очі побачивши, побачив, що Дженінгса немає. Він виліз із машини, розвернувся і угледів неподалік кладовище з давніми надробками, що на них тільки льо впали перші промені сонця. «Дженінгсе!» – відповіді не було. Торн підійшов ближче до огорожі кладовища і знову гукнув Дженінгса. Віталік почувся якийсь голос. Торн охопився за слизьку від роси і, напруживши всі сили, переліз на той бік. «Дженінгсе!» Та більш не було, та більш не чути було ані звуку. Торн подався шукати Дженінса в тому лабіринті напівзруйнованих кам'яних ідолів. Посувався він повільно. Черевики чвакали в розгрузлій землі. Нараз перед ним, наче із землі, виросла якась Страхітлива кам'яна химера йому стало моторошно. Мертвотна тиша довкола була важка і гнетюча. Все, що його оточувало, здавалося, раптом завмерло. Таке відчуття Торн уже колись пізнав. Тоді в Пірфорді, коли він розгледів у темряві двоє жовтих, блискучих очей, що пильнували за домом. Отож і тепер зупинився, подумавши, що і тут хтось може за ним стежити. Він поглянув на статую, яка... Сполухала його і раптом помітив поряд велике розп'яття, вкопане в землю, до гори ногами. Торн прикипів до місця. Звідкись за кущі почулася хода, хтось швидко простував до нього. Торн порвався, був тікати, але ноги не корилися йому, він став, наче вкопаний, з розширеними від жаху очима. Торне, це був Дженінгс, засапаний, з нестямним поглядом, він продирався просто крізь кущі. Торн важко дихав, його аж тіпало. Дженінс швидко підійшов до нього. В руках у нього був залізний ломик. «Знайшов!» – вигукнув він. «Знайшов!» «Що ви знайшли?» «Ходім, ідіть за мною!» Майже бігцем вони рушили вперед. Дженінс перемахував через могили та повалені надробки незгірш за справжнього солдата в бігу з перешкодами. Торн з останніх сил намагався не відставати від нього. «Ось вони!» сказав Дженнєц, зупинившись на прогалинці між надгробками. «Погляньте, це те, що ми шукали!» Перед ними були дві могили поряд. На відміну від решти поховань, вони мали порівняно недавній вигляд. Одна була звичайного розміру, друга маленька. У головах непримітний надгробок з іменами та датами. «Бачите число?» – збуджено спитав Дженнєц. «Шосте червня! Шосте червня! Чотири роки тому! Мати і дитина!» Торн повільно підійшов і став, дивлячись на порослі травою пагоробки. «Ці дві тільки є свіжіші на всьому кладовищі», – гордо промовив Дженнєц. «А решта всі такі давні, що й написів не розібрати». Торн не озивався. Потім у кляк біля могили стерз надгробка порох і засохле болото, щоб прочитати написи. «Марія Аведічі Сантоя», – вголос проказав він. «Дитя Сантоя». «Ін et in нами amplexantum generations. «Що воно таке?» «Латина. І що означає?» «У смерті і народженні покоління з'єднуються». «Оце знахідка». Дженіс укляк поруч Торна і з подивом побачив, що той плаче. Глухо ридає, похиливши голову. Дженніс почекав, доки він заспокоїться. «Ось воно», – сказав Торн. Тепер я знаю, тут лежить моє дитя. І, певно жінка, що народила дитину, яку ви виховуєте. Торн запитливо поглянув на нього. Марія Сантоя, пояснив Дженінс, показуючи на надгробок. Тут лежать мати і дитина. Торн непевнено похитав головою, ще не усвідомивши змісту його слів. Ну подумайте, сказав Дженінс, ви ж питали Пілету, де мати. Ось вона мати. А можливо, тут такий ваша дитина. Але чому тут, у такому місці? Цього я не знаю. Чому на цьому страшному кладовищі? Дженнінс дивився на Торна. Він і сам нічого не розумів. Є лише один спосіб усе з'ясувати. Торне, коли вже ми знайшли ці могили, то зможемо докопатися і до решти. Він заніс ломика і увігнав його в землю. Ломику груз майже по руківя і глухо вдарившись у щось, спинився. «Це буде не дуже важко. Домовини всього за фут чи півтора під землею». Дженіс роздовбав ломиком з лежалу землю, тоді заходився розгрібати її руками. «Ви не хочете допомогти?» – спитав він Торна. Той з взявся до роботи. Від холодної землі пальці в нього одразу почали добіти. Через півгодини прудні, мокре від поту, вони відкинули з бетонних домовин останні грудки землі. Лише тоді розігнули спини». «Дух чуєте?» – спитав Дженінгс. «Егеш. Мабуть, поховали поспіхом, не дотримуючись правил». Торн промовчав. Душу йому краяла біль. «Котру першу?» – спитав Дженінгс. «А може не треба цього робити?» «Треба. Якось воно не по-людському. Коли хочете, я покличу шофера». Торн зціпив зуби і похитав головою. «Тоді беремося», – сказав Дженінгс. «Спершу велику». Він підважив бетонне віко ломиком і трохи посунув його вбік, рівно настільки, щоб можна було вхопитися пальцями за край. «Ну беріться ж, хай вам аби що!» гримнув він на Торна. Торну взявся йому допомагати, і вони, чим дуже напруживши м'язи, на превелику силу почали піднімати важжену плиту. «Ох ти ж, чорт, з добру буде!» крекчучи видушив із себе Джейнс. Наважившись цим тілом, вони поставили віко майже сторч і вдержували так, поки їх очі досліджували темну домовину. «Боже, милий!» – вихопилася у Дженнінгса. «В домовині лежав трубша кала». Черва та якісь комахи обліпили його з усіх боків, копишачість на рештках падла і шкури, що заставалася ще на кістяку. Торн здригнувся і відсихнувся назад – Крайвіка вислизнув йому з рук, і важка бетонна плита лунко гримнула в домовину і розкололася на кілька частин. Хмара мушви шугнула вгору. Дженін сполохано кивнувся до Торна, послизнувся і мало не впав, але зрештою схопив його і потяг геть від могил. — Ні, — загролав Торн, — Ходімо звідси. — Ні, — не вгавав Торн, — другу! — Навіщо? Ми побачили все, що нам було потрібно. — Ні, другу теж! — Відчайдушно опирався Торн. «Може, і там звір?» «Ну то й що? Тоді, може, моя дитина ще жива?» Його безтямні очі змусили Дженінса спинитися і повернутися назад. Він підняв з землі ломика і підважив ним менше віку. Торн нахилився, вхопився пальцями за край плити, і за секунду вона стала сторч. Обличчя Торна весь потворив біль. У маленькій домовині, Лежали рештки немовляти. Його крихітний череп був розтрощений на шматки. — Голівка. похлинувся слізьми Торн. — О, Боже! — Вони вбили його! — Ходімо звідси! — Вони вбили мого сина! — заволав Торн не своїм голосом. Раптом бетонна плита впала назад на домовину, і обидва з жахом втупилися в неї. — Вони вбили м'їго! «Вони вбили його!» – передав Торн. «Убили мою дитину!» Дженінс ривком випростав його, і силоміць потяг геть, та наразі і сам зупинився, і з жахом прикипів до місця. «Торне, погляньте!» Торн повів очима туди, куди показував Дженінс, і побачив попереду голову великого чорного собаки-вівчарки. Його близько посаджені жовті очі – Хижу світилися, розтуленої пащеки текла слина. Безлісно злісно загорщав. Торни Дженін стояли, мов скам'янілі. Тоді звір поволі висунувся з-за кущів, і його стало видно від голови до ніг. Він був худющий, весь у рубцях, на боці виднілася свіжа рана. Зарушилися кущі трохи збоку, і показалася ще одна собача морда сіра і спотворена, потім вигулькнула третя, четверта, потім ще і ще по всьому кладовищу. Звідусіль насувалися темні тіні. І тепер їх було вже не менше, як десяток, оскаженілих з голоду псів, з їхніх морт скапувала слина. Торний Дженнінс так і стояли на місці, боячись не те, щоб поворухнутися, а й поглянути один на одного. Тим часом собача зграя ще трималася на відстані лише моторошно повискувала. Вони чують трупи, прошепотів Дженінс. Треба йти назад. Затамувавши віддих, вони почали помалу задкувати, і в ту ж мить собаки рушили в їхній бік, низько пригнувши голови, неначе вистежуючи здобич. Торн спіткнувся і мимоволі скрикнув. Дженінс підхопив його і, намагаючись не виказувати тривоги, прошепотів ні в якому разі не бігти. Їм потрібні тільки трупи. Одначе, порівнявшися з розритими могилами, собаки не зупинилися, а неухильно посувалися вперед і далі, не спускаючи з ока їх двох. Відстань між тваринами і людьми, що миті зменшувалася, пси відступали все ближче. Дженінс озирнувся і з тривогою побачив, що до огорожі лишається ще не менш, як сотня кроків. Тор знову спіткнувся і ухопився за нього, обох бив нервовий дрож. Вони позадкували далі, аж поки вперлися спинами в щось тверде. Торн здригнувся і позирнув назад. Вони стояли біля підніжя кам'яного ідола і тепер були наче в пастці. Собаки оточили їх з усіх боків, закривши будь-які шляхи до втечі. На якусь хвилю і хижаки, і їхні жертви, оточені вискаленими пащеками, льму застигли. Сонце вже підбивалося над обрієм і кидало на надгробки довкола своє червонясте світло. Собаки завмерли, не наче чекаючи сигналу до нападу. Так минали секунди. Торни Дженінс усе тісніше притискалися один до одного, а собаки вже й пригнулися, наготувавшись до стрибка. З войовничим погуком Дженінс замахнувся ломиком на чорного ватажка з гра, і пси враз порвалися до них. Дженінса вмить повалили, а хижі пащеки потяглися до його шиї. Він качався по землі, ремінець фотоапарата здавлював йому горло, а собаки тупцяли навколо, шукаючи нагоди вгризтись у нього зубами. Безпорадно відбиваючись, Дженінс притис до горла камеру і в ту ж мить почув, як у собачих зубах захрускали лінзи. Пси гризли камеру, намагаючись одірвати її від Дженінсової шиї. Тим часом Торно стиг добігти до огорожі, але тут на нього кинувся ще один величезний собака і уп'явся зубами йому в спину. Торн, як міг, відбивався від звіра, але той учепився в нього мертвою хваткою. Джеремі впав на коліна, і в цю мить на нього напали ще кілька псів. Клацали щелепи, бризкала слина. Торн відчайдушно відбивався, водночас намагаючись відповсти до огорожі. Скулившись мало не в клубок, він раз у раз відчував люті, пекучі укуси. Мехцем краєм ока побачив Дженіса, що качався по землі, захищаючи від собачих зубів шию. Торн не зважав на біль, ним володіло лише одне палке бажання, будь що врятуватися. Він став рачки і, полишивши на поталу псам спину, добрався в такий спосіб далі до огорожі. Раптом рука його натрапила на щось тверде і холодне. То був ломик, якого Дженінс метнув на собак при самому початку сутички. Торн затиснув його в руці і навмання тиснув назад. Почулося дике скавчання, і він зрозумів, що влучив. На плечі йому бризнула кров, і, обернувшись, він побачив, що в одного пса вибито око. Це додало торнові хоробрості, і він почав бити ломиком на всі боки і невдовзі спромігся зіпнутись на ноги. Тим часом Дженінс відкотився до стовбура дерева. Собаки далі люто наскакували на нього, роздираючи зубами ремінці та футляр фотоапарата. Раптом несподівано сам собою спалахнув Бліц, і звірюки сполухано відскочили назад. Цієї хвилини торн був уже на ногах і, несамовито вимахуючи ломиком, відступав до огорожі. Дженінс і собі позадкував туди, виставивши перед себе Бліц, і щоразу, як пси намірялися напасти, відлякував їх спалахом. Зрештою, йому пощастило дістатися огорожі. Ще раз, натиснувши кнопку бліца, він перебіг до Торна, а той видерся на огорожу, але, невдало повернувшись, зачепився пахвою за гострий шпичак, тоді з болісним зойком шарпнувсь, подався вперед і важко гепнувся на землю по той бік огорожі. Дженінс поліз за ним, раз у раз блискаючи бліцом, а перед тим, як зіскочити з огорожі, пожбурив камерою в собак. Торн ледве тримався на ногах. Дженінс на силу доправив його до машини. Таксис, заціпенівши з жаху, дивився на них. Потім спробував вімкнути мотор, але ключів на місці не було. Аж тоді він вискочив з машини і допоміг Дженінсові втягти Торна на заднє сидіння. Дженінс подався до багажника по ключі, і тут його погляд знову впав на собак. Вони кидалися на огорожу і вили з люті, а один спробував навіть перескочити, ще трохи й доконав би свого, але наразився шиєю на шпичак, з пробитого горла зацебеніла кров, і він так і лишився висіти на огорожі. Решта собак, знавіснівши від духу крові, налетіли гуртом на свого ще живого товариша і вмить роздерли. Машина рвонулася вперед. Хряснули непричинені задні дверці. Водій з жахом дивився у дзеркальце на своїх пасажирів, а вони здавалися однією суцільною купою закривавленого лахміття. Притишись один до одного, Торни Дженінс плакали, як малі діти. Розділ одинадцятий У Римі таксист довіз їх до найближчого пункту невідкладної допомоги, виставив з багажника їхні речі та й поїхав. Торн ще не цілком отямився після всього, що сталося, і на неминучі запитання довелося відповідати Дженнінгсові. Він назвав вигадані прізвища і розповів історію, яка здалася медикам досить правдоподібною. Мовляв, вони вдвох добряче випили і забрали на приватні угіддя, знехтувавши застережні таблички, що територію охороняють сторожові собаки. Це було десь у передмісті, але де саме він не пам'ятав – Пригадував тільки, що там була висока, шпичаста огорожа, об яку поранився падаючий його приятель. Їм обробили рани, впорснули проти правцеву сироватку і звеліли з'явитися через тиждень на контрольний аналіз крові. Вони перевдяглися в те, що мали у валізах, і пішли собі. Потім надибали скромний готельчик і записалися під вигаданими прізвищами. Портє зажадав плату наперед і тільки тоді дав їм ключа від кімнати. Торн одразу ж узявся до телефону, намагаючись зв'язатися з Кетрін. Тим часом Дженінгс неспокійно походжав по кімнаті, думаючи про своє. «Вони ж могли вас загризти, але не загризли!» – збуджено сказав він. «Їм потрібен був я. Вони добиралися до моєї шиї!» Торн звів руку, прохаючи його помовчати, і крізь сорочку стало видно велику криваву пляму на боці під пахвою. Ви чуєте мене, Торне? Їм потрібна була моя шия. Алло, це лікарня? Так, так, палата 4А. Боже милий, коли б не моя камера, правив своє Дженінс. Заждіть, будь ласка, в мене розмова з Лондоном. Ми повинні якось діяти, Торне, чуєте? Торн обернувся до нього і придивився до на його шиї. Знайдіть мені місто Мегідо, тихо промовив він. Де це я біса його знайду? «Не знаю. підійди до бібліотеки». «До бібліотеки? Ото ще бісова халепа!» «Ало!» – заговорив Торну трубку. «Кетрін, це ти?» Кетрін дочула в чоловіковому голосі неспокій і трохи звелася на лікарняному ліжку. Трубку вона тримала цілою рукою, друга, забрана в гіпс, лежала непорушно. «З тобою все гаразд?» – квапливо запитав Торн. «Так, а з тобою?» «І зі мною. Просто я хотів допевнитися. Де ти?» «У Римі, в готелі імператора. «Щось сталося?» «Та ні, нічого». «Ти не захворів?» «Ні, я тільки боявся». «Повертайся, Джері». «Ще не можу». «Мені страшно. Тобі нема чого боятися». Я дзвонила додому, але там ніхто не бере трубки. Торон поглянув на Дженінгса. Той перевдягав сорочку, збираючись кудись іти. «Джері, – сказала Кетрін, – дай, мені краще буде лежати вдома. Залишайся в лікарні». — попросив Торн. — Я хвилююся за Дем'єна. Не потикайся в дім, Кетрін. Мені треба. Ти мене чуєш, Кетрін, і думати про це забудь. Кетрін помовчала, стривожена чоловіковим тоном. — Якщо ти боїшся за мене, — сказала по паузі, то даремно. Я побалакала з психіатром і почала дещо розуміти. Усе це сталося зовсім не через Дем'єна, а через мене саму. — Кетрін! Ні, ти послухай, я тепер приймаю літіум. Це засіб проти депресії, і він мені добре допомагає. Я хочу додому. Хочу, щоб ти повернувся, голос їй нараз захрип і вона на хвильку змовкла. І щоб усе було добре. Хто тобі дав літіум? спитав Торн. Доктор Граєр. Залишся в лікарні, Кетрін. Не виписуйся, поки я не вернуся. Я хочу додому, Джері. Бога ради. Я почуваюся себе добре. Ні, недобре, не турбуйся. Кетрін, я поїду додому, Джеррі. Ні, чекай, я повернуся. Коли? Завтра вранці. А що як дома щось не гаразд, і я туди дзвонила? Так, вдома не гаразд, Кетрін. Від цих слів Кетрін аж затрусило, і вона знову змовкла. Джері тихо спитала нарешті, що там сталося? «Це не телефонна розмова», – лагідно відказав Торн. «Що сталося? Що не гаразд у нашому домі? Чекай на мене, не залишай лікарні, вранці я приїду і все тобі поясню». «Ну, будь ласка, це не через тебе, Кетрін, з тобою все гаразд». «Про що ти говориш?» Дженіс поглянув на Торна і похмуро похитав головою. Джеррі, це чужа дитина, Кетрін, Дем'ян не наш син». «Що?» «Не вертайся додому!» – ще раз остеріг Торн. «Чекай на мене!» Він поклав трубку, і Кетрін, вражена його словами, так і лишилася сидіти в ліжку. Пошторі на вікні і палати на сьомому поверсі перебігали кістіні, і тихий вітерець злегка ворушив матерію. Нараз Кетрін усвідомила, що почуття гнітючого страху полишає її. Літіум діяв, і голова в неї була ясна. Кетрін зняла трубку і набрала номер Пірфорда – і знов там ніхто не озвався. Тоді вона повернулася до переговорного пристрою на стіні над ліжком і з зусиллям натиснула кнопку. «Слухаю вас, Мем», – почувся голос чергової сестри. «Я хочу виписатися. З ким я маю про це поговорити?» «Вам треба дістати дозвіл вашого лікаря. Знайдіть його, будь ласка, і попросіть, щоб зайшов до мене. Спробую». Mm -hmm. Голос і Кетрін знову лишалася сама одна серед цілковитої тиші. Доглядальниця принесла обід, та вона не мала апетиту. На таці стояло маленьке блюдечко з желе. Кетрін випадково зачепила його, желе було холоднувате, приємне на дотик, і вона поволі розтирала його між пальцями. Далеко від лікарні на кладовищі черветері також було тихо. Небо хмарилося, як перед грозою, і тишу порушував лише глухий шурхіт землі. До біля двох розритих могил дві великі собаки, безупину, мов заведені, грибли лапами, закидаючи бетонні домовини. Земля м'яко падала на віка, що закривали від очей рештки шакала та дитини. А неподалік, на високій шпичасті огорожі, висів пошматований, спотворений труп собаки. Аж раптом один з тих двох великих псів закинув голову назад і низько, тужливо завив. Цей собачий плач луною покотився по кладовищу, чим далі набираючи сили, і всі інші собаки приєднались до нього, аж поки все навколо виповнилося тим незграйним моторошним виттям. У лікарняній палаті Кетрін знову простягла руку до кнопки переговорного пристрою, і в голосі її звучало нетерпіння. «Є там хто-небудь?» – спитала вона. «Слухаю вас», – озвалась чергова. «Я просила прислати до мене лікаря». На жаль, це неможливо. Він на операції. На обличчів Кетрін відбилося роздратування, А ви не могли прийти сюди і допомогти мені? Я пришлю кого-небудь. Тільки скоріш. Постараюсь. Кетрін важко підвелася з ліжка і, похитуючись, рушила до стіної шафи. Там вона одразу знайшла свій одяг. Платя нагадувала кроєм халат, і надягти його було неважко. А от нічна сорочка, що була на Кетрін, застібалася біля шиї і... Поглянувши в дзеркало, Кетрін подумала, що з рукою у гіпсі їй навряд чи вдасться зняти сорочку самій. Вона була пошита з легкої пурпурової тканини і не дуже пасувала хворість такими травмами. Дедалі дужче нервуючись, Кетрін шарпнула комір здоровою рукою, але він не подався. І раптом гудзики розстебнулися самі собою, і вона спробувала стягти сорочку через голову, та тільки заплуталася в пурпурових складках. Вона силкувалася вивільнитись, одначе натомість ще тугіше затягувала збиту жужмом тканину навколо шиї і почала охоплювати справжня паніка. Тим часом над кладовищем черветері аж повітря двихтіло від несамовитого собачого виття. Раптом двері до палати відчинилися, і Кетрін враз зітхнула з полегкістю. Нарешті надійшла допомога. — Хто це? — спитала вона, намагаючись роздивитися крізь зібану сорочку, хто прийшов. Відповіді не було. Тут є хто-небудь? І нараз Кетрін злякано заумерла. Перед нею стояла місіс Бейлок. Обличчя її було густо напудрене, на губах яскраво-червоною помадою намальована страхітлива усмішка. Кетрін мовчки дивилася, як огрядна нянька пройшла повз неї, Широко розчинила вікно і визирнула вниз. Може б, ви допомогли мені? ледь чутно мовила Кетрін. Я, здається, трохи заплуталась. Місіс Бейлок тільки гукнула, і від цього усміху Кетрін уся похолола. Гарна нині днина, Кетрін, сказала нянька. Приємно буде трохи політати. Вона ступила вперед і міцно вхопила Кетрін за нічну сорочку. Прошу вас благально мовила Кетрін. Їхні очі зустрілися в останнє. «Ви така красуня, сказала місіс Бейлок, зробіть нам цілу нагручку". Вона навалилася на Кетрін, притисла її до підвіконня і обхопивши дебелими ручиськами випнула за вікно. Машина швидкої допомоги з червоною мигавкою та пронизливою сиреною під'їхала до приймального відділення лікарні саме в ту мить, коли з вікна сьомого поверху Випала жінка з головою огорнутою легкою пурпуровою тканиною. Вона летіла довго, але ніхто не помітив її, аж поки вона не впала на дах швидкої допомоги. Потім тіло в останнє сіпнулось і заклякло на віки. Тієї ж таки миті на кладовищі черветері запала тиша. Могили було закидано, і всі собаки поховалися в кущах. Торн був такий стомлений, що одразу ж заснув, збудив його телефонний дзвоник. За вікном стояла темрява, Дженінгс ще не повернувся. — Слухаю, — сонним голосом озвався Торн, — то був доктор Беккер. Його стривожений голос не відчував нічого доброго. — Нарешті добився до вас, — сказав він. Назва готелю була записана в кетрі на тумбочці, але я насилу розшукав. — Що сталося? Дуже прикро, що доводиться говорити вам про це по телефону. Що сталося? Кетрін викинулася з вікна лікарні. Що? Тільки видушив із себе Торн. Вона вмерла, містере Торн. Ми зробили все, що могли. Горло Торна відтак здавило, що він не міг говорити. Ми не знаємо достеменно, як це сталося. Вона хотіла виписатися з лікарні, а потім раптом у таке. вмерла насило ворушачи язиком, спитав Торн. Так, одразу ж, удар був такий, що розколовся череп. Торн хрипко застогнав і опустив трубку. «Містер Торн!» – покликав лікар. «Містер Торн!» Але Торн уже поклав трубку. Він Лежав у темній кімнаті і голосно плакав, і його ридання чути було в коридорі. Нічний черговий прибіг і постукав у двері, але в номері враз стало тихо, і в подальші кілька годин звідти не долинало й звуку. Близько півночі повернувся Дженнінгс. Його незграбна постать була зігнута від утоми. Він увійшов і подивився на Торна, що лежав крижним на ліжку. «Торне!» «Еге», – ледь чутно назвався Торн. «Я був у бібліотеці в клубі автоаматорів, потім заходив до географічного наукового товариства». Торн нічого не сказав, і Дженінгс несилено повалився на друге ліжко. Йому знову впала в око страшна пляма в Торна на боці. Я дізнався все про те місто Мегідо. Назва ця походить від слова Армагедон, що означає кінець світу. — Де воно? — байдуже запитав Торн. — Боюся, що під землею футів на п'ятдесят завглибшки, десь у передмісті Єрусалима. Там тепер проводять розкопки, кажуть, ніби якийсь американський університет. — Треба їхати туди, — пошибки сказав Торн. Дженінн скивнув головою і протягло зітхнув. Ну, якби ви ще пригадали прізвище того старого – Бугенгаген. Дженнінс марно намагався зустрітися з ним поглядом. Бугенгаген? Так, і вірш я теж пригадав. В очах Дженнінса був подив. Прізвище чоловіка, до якого ви маєте звернутися – Бугенгаген? Так, Бугенгаген – це відомий екзорсист. Фахівець з вигнання диявола з людини. Він жив у XVII столітті. Про нього згадується в одній з наших книжок. Священник назвав саме це прізвище. Промовив Торн рівним, безвиразним тоном. Я все пригадав. Усе, що він сказав. Хвалити Бога, зітхнув Дженнінгс. Як знову в Єврейсі он посяде, майже пошибки почав Торн, і в небі знак побачать люди, і Рим оновлення урядить, більш світу білого не буде. Дженіс напружено слухав у темряві. Попервах здивований тим незвичайним, байдужим і відчудженим тоном, яким говорив тепер Торн, зрештою збагнув, що в душі посла відбувся якийсь глибокий і необоротний злам. «Звірюка зрине і спочине», – так само тихо і рівно провадив Торн, – «на брата брат з мечем повстане». І буде битва до загину, аж поки упаде останній. І замок. Дженін удійшов до вікна, перечекав, поки затихне сирена поліційної машини, що проїжджала внизу, а тоді спитав, що сталося, Торн? Кетрін загинула, байдуже відповів Торн. Тепер треба, щоб і дитина вмерла. Вони дослухалися до нічних звуків, що линули з вулиці, і жоден не склепив очей до світання. О восьмій ранку Торн зателефонував до авіаагентства і замовив квитки на денний рейс до Ізраїлю. Торн чимало помандрував по світі, але в Ізраїлі ще ніколи не був. Усі його знання про цю країну були вичерпнуті з газет та ще з біблійних цитат, що їх він кілька тижнів тому вишукував для своєї доповіді. Його здивувало те, що Ізраїль виявився цілком сучасною державою. Цей край, що існував ще за єгипетських фараонів, а зовсім недавно народився знов, скидався на величезний будівельний майданчик посеред сухої пустелі. Це небо, що колись бачило втечу євреїв з Єгипту, тепер скрізь і всюди підпирали висотні будинки та готелі. Звідусіль линув Гомін Новобудов. Гігантські підйомні крани посувалися, мов химерні механічні слони – захоплюючи своїми хоботами і переносячи величезні вантажі. Здавалося, місто поспішає розростатися на Всебіч. Асфальт у багатьох місцях був розбитий, дороги, споруджені зовсім недавно, вже застаріли, і їх перебудовували наново. Скрізь впадали в око реклами, що кликали на екскурсії по святій землі. Поліція в аеропорту теж не сиділа без діла, трусила валізи та сумки пасажирів, вишукуючи серед них потенційних диверсантів. Торн і Дженінса також пропустили не одразу. Їхні синці та подряпини викликали в поліцаїв підозру. Щоб не виказувати себе як американського урядовця, Торн пред'явив свій загальногромадянський паспорт. Він волів не привертати до себе уваги, а для цього слід було нічим не вирізнятися серед інших. На таксі вони дісталися до готелю «Гілтон». Потім пішли до салону чоловічого одягу і придбали собі легкі світлі костюми. Спека в місті серед бетону та асфальту ставала все дошкульнішою. Під роз'ятрював Торнову рану під пахвою, і вона боліла ще дужче. Зраний досі точилася кров, і Дженінгс, помітивши це, порадив Торнові звернутися до лікаря. Але той відмовився. Ним володіло єдине бажання – скоріше знайти того старого Бугенгагена. Поки вони блукали містом, на дворі посутеніло. Торний Дженінгс Стомлено брели вулицею. Торн зовсім охляв і дуже спітнів, отож вони зайшли до відкритого кафе і замовили чаю. Тепер і майже не було про що розмовляти. Торн і перед тим здебільшого мовчав, і Дженінс почував себе ні в сих, ні в тих. нічів'я він дивився на перехожих і раптом побачив двох молодих жінок, що завернули до кафе. — А знаєте, що нам треба, — сказав він Торнові, — трохи розважитись. Торн повів очима за його поглядом і теж побачив тих жінок. Вони наближалися до їхнього столика. «Я беру меншу на зріст», – сказав Дженінгс. Торн неприязно поглянув на нього. А Дженінгс уже встав і чієвно запросив жінок підсісти до них. «Ви говорите по-англійському?» – спитав він, коли ті всілися. Незнання англійської жіночки компенсували усмішками. Так набагато краще, обернувшись до Торна, зауважив Дженінгс. Усе, що треба, можна показати на михах. Торнові стало гидко. Я піду до готелю, мовив він. Стривайте, подивимося, що в них за меню. Я не хочу їсти. Певне ж, є щось екзотичне, посміхнувся Дженінгс. Аж тепер Торн зрозумів, на що він натякає, отож мовчки підвівся і пішов. Не зважайте, сказав Дженнінгс жіночка. Він антисеміт. Вийшовши з кафе, Торн озирнувся на Дженінгса. Побачивши, що той уже пустив у діло руки, він рішуче повернувся і рушив у темряву. Він брів неквапно, без певної мети, і його раз у раз, наче хвилями, затоплювало гостре відчуття горя. Біль у рані пульсував дедалі дужче, все навколо було незнайоме й чуже. Торн подумав, що навіть якби його зараз постигла смерть, він навряд чи й злякався б. Коли він поминав якийсь нічний заклад, швейцар спробував ухопити його за рукав, припрошуючи зайти туди. Але він неухильно простував уперед, не бачачи і не чуючи нічого навколо, не помічаючи навіть мерехтливого світла вуличних ліхтарів. Раптом попереду йому впав у око гурт людей, що виходили з синагоги, а порівнявшися з нею, він побачив відчинені двері і зайшов туди. У дальшому кінці краю сяяла підсвічена зірка Давида, а внизу під склом лежали священні тексти на стародавніх сувоях. Торн підійшов ближче сам один серед лункої тиші. «Чим можу вам прислужитися?» – почувся голос із темряви. Торн обернувся і побачив старого рабина, що вийшов на світло. Він був одягнений у все чорне і трохи накульговував. На голові мав невеличку вугласту шапочку, що надавала йому ще поважнішого вигляду. «Це найдавніша Тора в Ізраїлі», – промовив старий, показуючи на сувої. «Її розкопали на узбережжі Червоного моря». Торн придивлявся на рабина, в чиїх сумних, затуманених катарактою очах світилася гордість. «Земля ізраїльська має продавню історію», – стиха проводив рабин. «Аж жаль, що доводиться топтати її ногами». Він обернувся до Торна і усміхнувся. «А ви приїжджі?» «Так». «А що ви тут робите?» «Розшукує одного чоловіка». «Я теж приїхав сюди за тим самим. Шукаю свою сестру, та так і не знайшов». Старий знов сумно всміхнувся. «Може, ми ходимо і по ній?» Запала мовчанка. Старий простяг руку і вимкнув верхнє світло. «А може, ви колись чули таке прізвище?» «Бугенгаген», – спитав Торн. Це польське прізвище. Я не знаю. Він живе в Ізраїлі. Начебто так. А хто він за фахом? Торн зніяковіло похитав головою. Я не знаю. Деякий час вони мовчки стояли в сутіні, рабин напружено думав, так ніби намагався пригадати. Ви знаєте щось про тих, хто виганяє з людей диявола? спитав Торн. Диявола? недовірливо всміхнувся старий. Із людей? «Так», – рабин засміявся і махнув рукою, – «такого не буває». «Та ні, буває. Ніякого диявола немає. Просто нема, та й годі». І тихенько хихочучи, немов почув дотепний жарт, старий зник у темряві. Торн ще раз поглянув на священні сувої, а тоді повернувся і вийшов на вулицю. Дженінс повернувся до готелю аж уранці. Він не став розповідати Торнові про свої нічні пригоди, а одразу ж пішов до ванної і, навіть не причинивши за собою двері, почав мочитися в складеній ковчиком долоні і обмивати сечею геніталії. Потім помітив, що Торн гідливо спостерігає його дивні маніпуляції і весело ошкірився. «Мене навчили цього англійські льотчики. Помагає невзгір за пеніцилін». Торн зачинив двері до ванної і терпляче дожидав, поки репортер одягнеться. Його вже нудило від Дженінгса але залишатися самому було ще гірше. «Ходімо», – сказав той, беручи свою сумку з фотоапаратами. «Я б придбав квитки на екскурсію по розкопках». Вони їхали в мікроавтобусі з десятьма іншими екскурсантами старими кварталами Єрусалима. Спинилися біля стіни плачу, і всі їхні супутники вискочили з автобуса і кинулися фотографуватися. Навіть і в цьому місці печалі йшла жвава торгівля – Серед натовпу заплаканих євреїв снували продавці, вихваляли свій товар від гарячих сосисок до пластикових розп'ять. Дженінгс купив два такі розп'яття, одне почепив на шию собі, а друге простяг Торнови. Надійте, друже, може знадобиться. Але Торн відмовився, його дратував Дженінгс, що поводився так, ніби приїхав сюди розважатись. Переїзд пустелою був зовсім нецікавий. Гід розповідав про недавні воєнні дії між ізраїльтянами і арабами, про голландські висоти, де точилися особливо запеклі бої. Вони поминули селище Датлот, де арабські терористи по-звірячому розправилися з групою єврейських школярів. Розповівши про це, гід додав, що ці жертви не лишилися на відпчині, були захоплені і розстріляно іншу арабську банду, а тіла страчених інші єврейські школярі розтовкли ногами на криваве місиво. Отож, не дивно, чого тут стоїть такий плач, пробормотів Дженінгс. Тор не озивався, і решту дороги вони сиділи мовчки. Коли нарешті приїхали до місця розкопок, туристи вже добряче притомилися і нарікали на спеку. Гід показав обгроженому мотузками ділянку і пояснив, які там проводяться роботи. Просто в них під ногами простягалися каменярні і копальні царя Соломона. Складна і заплутана іригаційна мережа, що, судячи з усього, сягала аж до Єрусалима. Десь серед неї лежали руїни стародавнього міста. Багато хто вважав, що саме там були написані біблійні тексти. Їх знайшли у глиняних дзбанах, дебайливо загорнутих у полотно. Історії, записані на цих сувоях, дуже подібні до викладених у книгах Старого Завіту. Розкопки виявилися далеко непростим ділом – Бо ж ніхто не знав до пуття, де те місто, і його відкопували мало-помалу, руками. Ніяка техніка тут не годилася. Поки Гіду все це розказував, Дженінгс і Тор натрапили на студента-археолога, але від нього не довідалося майже нічого нового. Прізвище Бугенгаген студенти не чули, а про місто Мегідо знали тільки те, що багато століть тому воно зникло під землею внаслідок якогось стихійного лиха. Можливо, це був землетрус, а найімовірніше повінь, бо археологи знайшли в цьому віддаленому від великих водой місці черепашки. Торни Дженінгс повернулися до готелю, а трохи згодом вирушили в напрямі базару. Другою вони раз у раз питали перехожих, чи не знає, хто прізвище Бугенгаген, але воно нікому ні про що не говорило. Однак вони вперто шукали далі і до кінця того дня, і наступного ранку. Торн вже був на грані розпачу, він геть знесилів і ледве пересував ноги. Зате Дженінгс не завнепадав духом, мотався по місту, запитуючи про Бугенгагена в крамницях, майстернях, телефонних довідкових бюро і навіть у поліції. «А може він змінив прізвище?» – зітхнув Дженінгс другого дня, коли вони сіли перепочити на лавці в парку. «Може він тепер Джордж Буген чи Джим Гаген чи Ізі Гагенберг?» Через день вони переїхали до старого Єрусалима і оселилися в невеличкому готелі. Знов і знову никали серед місцевого люду, сподіваючись натрапити на когось, хто бодай раз чув це незвичайне прізвище. Але все було марно. «Схоже на те, що пора відступитися», – сказав Дженін, стоячи на веранді біля вікна їхньої кімнати. У кімнаті було задушно. Торн лежав на ліжку, спливаючи потом. — Якщо цей Бугенкаген був єдиний, нам його ні за що не знайти, — провадив Дженінгс. — Але поки що все говорить за те, що його взагалі не існує. Він повернувся до кімнати і почав шукати сигарети. — Хай чорт, той малий священник весь час був стуманілий від морфіну, а ми так легко взяли на віру все, що він казав. — Чи добре, що він не послав нас на місяць, а то б ми повідморожували собі дупи? Дженінгс важко сів на ліжко і подивився на Торна. Не розумію, що це зі мною, Торне. Ще кілька днів тому я й тіні сумніву не мав, що треба шукати, а тепер усе воно здається мені геть безглуздем. Торн кивнув головою і, скривившись від болю, сів на ліжку. Тоді зняв бинти, Дженінс аж на обличчі змінився, побачивши відкриту рану. <гум> не то вподоби мені це. Е, пусте. Ще гляди зараження почнеться. Пусте, повторив Торн. «Чому ви не хочете, щоб я знайшов вам лікаря?» «Знайдіть краще того старого», – буркнув Торн. «Це єдиний, кого мені треба». Дженінгс хотів було щось заперечити, але його випередив тихий стук у двері. Відчинивши, він побачив якогось злидаря. То був невисокий, назріст, літній араб, голий до пояса. Араб усміхнувся, сяйнувшись золотим зубом і дуже чимно вклонився. «Чого вам треба?» – спитав Дженінгс. «Це ви шукаєте старого?» Дженінгс і Торн швидко перезернулися. «Якого старого?» – обережно запитав Дженінгс. «Мені сказали на базарі, що ви шукаєте старого?» «Так, ми шукаємо одного чоловіка», – сказав Дженінгс. «Я проведу вас до нього!» Торн із зусиллям підвівся і промовисто поглянув на Дженінгса. «Швидко, швидко!» – поквапив іхарап. «Він каже, ви встигли приїхати вчасно!» Вони вирушили пішки старими єрусалимськими вуличками. Ішли швидко, мовчки. Невеличкий араб навдивовижумо моторний, як на свій вік, простував попереду. Торний Дженінс, чим дуже налягали на ноги, щоб не відставати, але він раптом зник у базарній юрбі і так само раптово зринув аж ген по той бік. Здавалося, його потішала їхня забарність, і він весь час тримався на кільканадцять кроків попереду, спритно пірнаючи в криві заволки та підворіття. Коли Торни з Дженінгсом нарешті задогнали його, засапані й мокрі від поту, араб стояв і усміхався, мов чеширський кіт. Як видно, то був кінець їхнього походу, але перед ними височів глухий цегляний мур. І обидва водночас подумали, що їх пошито в дурні. «Униз!» – мовив араб і піднявши якусь решітку, показав, куди лізти. «Що за чертівня?» – борився Дженінгс. «Швидко, швидко!» – сказав араб і знову усміхнувся. Торни Дженінс перезернулися і мовчки скорилися. Граб спустився за ними. У підземелі було темно, і він запалив смолоскип, а тоді квапливо пішов попереду, ведучи їх усе глибше вниз. У тьмяному світлі смолоскипа вони ледве бачили під ногами слизькі сходи з грубо обтесаного каменю. Там таки проходила каналізаційна система, і все навколо було вкрите якимось лиснючими темними пагонами, що гидко тхнули і заважали йти. Сходами вони спустилися не так прудко, обережно, а коли зійшли на рівне, араб знов надав ходи. Торни Дженін спробували бігти за ним, але раз у раз потикалися на слизькому камінні. Тим часом араб швидко віддалявся, і скоро його смолоскип почав скидатись на манісіньку світноцятку ген попереду. Торна і Дженінгса огорнула глибока сутінь, перехід попереду дедалі звужувався і неначе ловив їх у кам'яний мішок, і вони вже на силу посувалися поряд. Цей тунель чимось скидався на зрошувальний канал, і Торнові раптом подумалося, чи не йдуть оце вони складною і заплутаною іригаційною мережею, про яку розповідав гід у пустелі. Вони вже пробиралися вперед навпомацьки серед темряви й каміння, і їхня хода гучно відлунювалася в напруженій тиші. Світна цятка смолоскипа остаточно зникла з очей, Торни Дженінг спинилися і наразу усвідомили, що зосталися самі. Вони не бачили один одного, але кожен чув важкий видих товариша. «Дженінгсе, – здавлено, мовив Торн, – я тут, я нічого не бачу. Ти мерзотник, почекайте мене!» «Нема чого чекати, – сказав Дженінгс. Ми вперлися в стіну. Торн ступив уперед, порівнявся із Дженінгсом і відчув під рукою холодний камінь, глухий кут. Араб наче крізь землю провалився. «Він не міг пройти далі вперед, я певен», – пробормотав Дженінгс. «Іншої дороги немає». Він запалив сірника і освітив кам'яний закуток, в якому вони опинилися. То було щось ніби склеп. Низька стеля нависала просто в них над головою, у вологих тріщинах кишіли таргани. Що це, стічний канал? спитав Тор. Тут справді вогко, озвався Дженнінгс. Щоб в біса тут так вогко. Сірник згас і їх знову горнула темрява. ж пустелю. Звідки чорти й береться вода? провадив Дженінгс. Певно, десь має бути підземне джерело, висловив припущення Тор, або підземне озеро, та й не диво буде, якщо десь поблизу виявиться велика маса води. «Ми ж знайшли там у пустелі черепашки, то, може, після того землетрусу і виникло природне водоймище?» Тор нічого на це не сказав. Він ніяк не міг звести дух. «Ходімо!» – тільки видушив із себе. «Крізь назад. Треба вибиратися звідси». Поверталися навпомазки, ковзаючи долонями по слизьким кам'яним стінам. Посувалися ледь-ледь, і кожний крок коштував більших зусиль, ніж добра миля. Раптом Джейнгсова рука зірвалася в порожнечу. «Торне!» – він узяв Торна за руку і притяг ближче до себе. Під прямим кутом до їхнього тунелю починався інший перехід. Певно, вони не помітили його в темряві і проминули. «Там у кінці світло!» – прошепотів Торн. «Мабуть, то наш дотепний провідник». Вони поволі рушили вперед тим переходом. Тепер під ногами в них було щось на зразок, грубої бруківки, яка привела їх до такої собі печери з кам'яними стінами. Але вони не сягали стелі і угорі скидалися на зубці. Заглянувши до середини, торни Дженінс побачили, що світло, яке вони помітили з того кінця переходу, йде навіть смолоскипа. Ця своєрідна зала була добре освітлена кількома висячими світильниками під стелею. Посередині стояли два чоловіки і дивилися на прибульців так, значить давно вже їх дожидали. Один з них був той самий злидер-араб, його загашений смолоскип лежав долі поручнього, а другий – старий чоловік у шортах кольору хакі та сорочці з короткими рукавами, схожі з вигляду на археологів, яких вони бачили на розкопках у пустелі. Він мав дуже серйозний вираз обличчя, блідого і виснаженого, а просякнута потом сорочка липла до кощавого тіла. Позад нього Дженінгс розгледіли грубий дерев'яний стіл, завалений паперами та сувуями. Переступивши через уламки каміння, що правили за поріг, вони ввійшли до печери і мовчки стали, мружачі очі на несподівано яскраве світло. На стінах було видно невиразні образи будинків, якихось сходів, немов.